hamekan sorinzotatea horrek ukan zuen uh, ha bost bizitegiren uh, eraikitzeko beena, beha behatzi jauregian eta sei zalitegian. Uh, Egan behar da ordiantzen pixkat uh, immobilegian uh, la kisa memento huura eta bon berek ere auukantzuzten uh, problema batzu, ez duen seidarik eman uh, proiektuari. Iduriz, bon, difiktatokan ditu, eta ez du behiz, uh, igana analizan, bere, nolarendu, mal da, arapeko da, eta gudean, bon, hori saltzeko da, antxeretan. Iru mila ero, ez da ere sosmeta animalea. Kusiz uh, badela jaureia, badela parkea, eta gero, uh, erran behar da, badela ere, jaureian gainek aldean, uh, lehengo, zalditeia, biziki batimendu edera da, Eta ikidura guziak uh, ahri zinguratu eta Eta jan egintzuten teilatua berritu Eta gero bada hemen bidea aztegen bonetan ezagutzen duzu, edo ikusten duzu pasatzean lehengo ez da genuraten den zaintzalen edo etxea Eta ara, hori guztiak ikusiz Hora, igon mila euro ez da alako uh, Sumameta berri zehantare Baina jaureian berian Gameak uh, da dena berri zehiteko dela Eta justu teilatua Artxotok egiten behar dena behar eta iduriz behar da beste sos soz egiteko. Ez, marur uski ez du, hafen bon, hene izinean bizkian mintzoniz, baina bon, bera, berreizagantari juhumila hori azkenean, mo, ez dakit biziki nahiz eta dialakar haindako, zoma biziki handia den, banak gero, hara, ikusi e, behar da zoma behar den ezari gainan zerbaiten egiteko. Zer espero dutan, uh, bon, uste dut, lak, aniz lagartarek hasiteko, uh, pentsatzen duten, uh, Bon, Eben, ez dakilu geroziko duen, e, norbaite no gerozten balin badu. Eta bon, beden, e, jauria xutik egondadien, e, gauza inportanta baita. Bon, gero erdake zer nahi izan behar, baina bon, hori ez dugu e, baruroski men, menperatzelan.